اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان الى يوم الدين اللهم لك الحمد في دنيانا واخرانا لا نحصي ثناء عليك أن انت كما اثنيت على نفسك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله وسلمت وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد الله تبارك وتعالى يقول بعد اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى قلق عظيم سبح الله العظيم يكون المصطفى صلى الله, تعالى فيه فيه صلى الله تعالى عليه وسلم في في صلى الله عليه وسلم في حديثه اكثر ما يدخل الناس الناس الجنه حسن الخلق او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم يا مسلمين تدروا تصلوا جميله الصلاهات بالصدق وارن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم Në avë bëjmë më njëherë më dhije se prej ditës parë, prej gjumatës parë të mujtë që uvalë, edhe gjitha gjumatë mujtë dhëllkadeh, edhe gjumane parë apo të ditën mujtë dhëllhigja, i kemi pasë për jetime të tonë në lidhe me shartin, lidhe me kursin e 5 të ibadetit më të mandhë në islam hajit, Allahu gjëlle zhërënuhu vë gjëlle shani rëstët për fundë në këtë vit e lusim, që hajjën prej hajjime ka mund të këtë bërë is Në alusim Allahu dhe në zheleluhu dhe në shanuh që të gjithë haqit tërët edhe ato prej onëve qera të botës pas krirës të i badetit madhë në shtëpit në familit e vetat këthehen shëndosh insha Allah Këthehen shëndosh e mirë edhe e shka ashë në më, më rancit këthehen me i badet të pranuar të Allahu dhe në zheleluhu edhe të këthehen të falur nga Allahu dhe në zheleluhu prej gabimeve që i kanë pas para se ta krinë këti badet në alus Ajo që e banë njërëvit, nuk ishte punë e vogël. A të mundë dhe që i kalkri njërëvit këtë dita në vendë dhe sheta, duke filu për e tavafit për, e deri tavafit për fundit, tavafën vëda, në mes tavafit a rriqës e ratit e fundit, për lamë të mirë, a gjithë patën disa pëndë mloja shumë, disa pëndë që i kushtoj njëriut shëndet e dhe i kushtoj loësirat e pak u fishme, Allahun gjëllë gjëleluhu ve gjëllë shaluh me zemur e lusim që prej ative njërëve që je kanë krikë të pulë me ndar Allahun gjëllë gjëleluhu ve gjëllë shaluh me rradatët ndërshme i rraditët ndërshme ve i rraditët insha Allah Në sol insha Allah së pari harë dhe të kalojnë me temën tonë të re masë mujë dhe të mrajë të haqit me fillimin e temës tonë të sila me sigurisë se do të mërë kohë në disa gjymojë për gjymojëve që në të mirim e me taj, insha Allahu ta'ala. Tema jo nësët, ashtë tema e mirë filljes, tema e sjeljes, tema e mirë kuptimit, lirisht njërën projektime, trahenave, mund t'i vetë temës të nësët. Ajo nukë dëtë kjetë temës i da dëtështurët me një dërë stajtët minuta, që apo një orë kësa i gjymojë, jo e kundër të asht ne disa gjumohet dhe të mirim i me ketim duke pas për qëllim që sa ma detalisht i smegrojmë gjëmatit ton sa ma detalisht i smegrojmë popullit ton që ka do me thonë mirë këfjala mirë kuptim që ka do me thonë këfjala a, sjelje që ka do me thonë këfjala hlak që ka do me thonë këfjala mirë filja e jeni qetrit që ka do me thonë këfjala bashkjetis në soazat islave në kurani kërim نبيات النزة النوم تسورة الصديق بجوز النزة النوم القرآن الكريم من سورة القالة من آيات النوم الكافر الله جل جلاله وجل شعنه وطب بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لا على خلق عظيم نعصن آيات من قرآن الكريم الله جل جلاله محمد نصفى صلى الله عليه وسلم نكفت محمدين فاصلين ما تموضه Në asnë një ajet nuk i thot jetin e fërnizimin më të madhë. Në asnë një ajet aj nuk i thot të jetin e biturin më të madhë. Në asnë një ajet nuk i thot të jetin e të fazën e më të larë të trimnijës. Gëtë dhënë ja Muhammed, Wa inneke la ala a khullu kënë adhim të jetin e sjeljen më të madhë, në nivelin më të ngritës të sjeljen së të ndë. Do të të të jetin e dinin më të madhë ska per shën kiayet mbledha ne këtë fjalë ka shkurta ayeti ka dhëmat ndarshëm fjalë shumë të pa ua innaka yundifial la'alani khuluqin tra' azim qater li ayet prekata fjalëve prekata fjalëve i përbarnë kurani i kerim nana allahu jalla jallahu u jalla sano deri tash ka botas moshekuj allahu a'lam sa sa yerdekal kandu wala allahu aalim betamaydin stadios vetan që doin deri ditën e kia mesit këta ajet ska shkolë çka përfshin në vetë un para se të fikë deri tash për kthim ule fara se të futem në komentin e këtij ajeti u a bëi media dhe motet se gjith bota islame edhe gjith ulemat për Muhamedit Mustafa very so që ditë jumaje në datën e këtij muaji shumë pak kanë zgjuar për këtë ajet i organizata qenë zgjuar në armëria sa mapa Për shka, për shka, për shkaku, për shkaku se Allahu gjëllë në gjelalu hu, s'jelë nësë Muhammed Mustafa s.a.s. Akhlakit ati, dinit ati, ka tonë dini ba. i babë. Ashtjelë një e modhe, gjithë ajo është ka ashtë modhe, njëri rrafasaj e ka dorën e vogël. Njëri rrafasaj e ka mendën e vogël, njëri rrafasaj e ka lapësën e shkurt, njëri rrafasaj flitët njëri ju e ka fletën e vogël, براستكار سا الله جل جلاله وكافل سييا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم عاشمو قالك يو لو كست كومنتي ايت النطرتي اوندر جرودا وتا فرصه تي جا اسطتا فون كتاب ان شاء الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله وجميع تبين و انك لا على قلق عظيم شكا برفشين se li bësesht në këtë ajetë Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shaluhu ti je Muhammed në s'jellin latmohë do të thërë o i dashur ti je e ka që i mirë ti je e ka që i drejtë ti je e ka që i zanë shumë ti je e ka që i ralë sa që në periudën kërë ti e tërë në shekullën e në ditë pas të je shekullën e në radhë që në vinë dërë i ditë në gjikimit të të gjithë njërëzit dhe të jeshë i mirë të filë për shka kështje si e lështole që ke pasë. Ti nuk e kështje e lënë e mirë për sotë me përdoasht ti atës që jetojnë, me tije. Ti nuk e kështje e lënë e mirë me qemi pranushëm edhe i mirë filët edhe i mirë kuptim me njërëzit që ti jeton bashkë dhe lufton me to i donë së mirë atë edhe të tëmbërat edhe të të edhe të të të të të të të të të të të të të të të të të do të fërqafojnë njerëzit generat, pas generat e tëri ditë në kiametit, edhe më në tonë nuk pëthom gjohë për sot, do të vazhdojmë në zumajet e arshme, nda i sëllë në tonë dhe nuk do të kenë mundësime në sëllë këtsh edhe ato që i ke anëmik. Edhe anëmikët më të mëlaj nuk kanë në pas mundësi që në ditë prej ditëve, ta kapin laksin edhe qkrujnë se Muhammed A.S. ka qenë, e ka qenë, e ka qenë, e ka qen, e, ka qen A më thotë, nuk po vonoj informacion. Pra, Fjelja e vogël. Çka ne kuptojmë në besimtarët apo ulëmat e Islamit në ajetin "Wa innaka la laquluka alazim" te ja Muhammed nisi në Mekkë. Çka kuptojmë në fjalën më të vogël këtu, "Fjelja e vogël", në fjalën "Fjelja e vogël", ne kuptojmë naqë vetëm me një rast asha më vazhdo, kur qytet kanë mundësi me pa rast, janë më të mëshëpëra në jetë, të gjithë e pëlqejnë kjo "Fjelja e vogël". Kur se "Fjelja" Pjetore, sjela, sjela përfshim, diqka, diqka pa pse orë, se ella sila prafshin diçka, diçka lëndoprafshin, as ajo ella dikush don e dikush nuk don. Dikush e pëlqen e dikush nuk e pëlqen. Dikush sot mirë e dikush sot jo mirë. Këto fraka boshtme që dikush më thon mirë, por dikana dikush jo mirë, për shkak se ti dhe unë jemi në fjelje, doni harh mirë, doni har nuk jemi të mirë. Doni punëvojmë me rregull, doni punë nuk e vojmë me rregull. Ku ne vojmë doni punë me rregull, thjesht ne vojmë asa rregullave e bojmë me regull në akuriemi të bindur 100% se kjo dhej për qipër e krim në kemi një interes për qipër qipër qipër qipër e krim kurse kërë shofim se në atë dhej për qipër e krim damtojëm i ndoshtëa e laramanojmë në pak e bojmë laramani atëa edhe afutim qivijat për shkak se që interesi i 100% nuk janë anënton deri kur shkon këpun larg e shaf vlaun tanë se ka gabim edhe i delgra Një punë për të punëve, e shatë vlau në tajënë se ka gabim, edhe i del në kratë, vlau i pat me patë me vendë. Masë pakë që shka mundë dhe shbegohë, su nuk e pashë. Dhe i ku shkonë këtë qështje falë, qatë frau shkonë sa që njërë i prej neve, e shatë vetë veti unë gabim, e gjinë se gabim ka qenë prej filimit e nëmbarim, vetë vetës i del në kratë. E mbronë vetën, sa du në e pata me vendë. Dhe i ku sh Dhe u e ti, kur ta ta njëzle, demokra, të atakojsh një njëri për e ti dhe njërëve, i të li dhatënatës i dhe mkra, edhe ti ke pa është punë me të aparatin e ka ndonë njërëja, kur të shkojsh para gjijit, e shafë shatë njëri me shafë për të grafi, a ndjërëja kejtë qetërë, do të thotë, pre vend e ndjërëja, dherët e ka rika gjijit, e ka ndrishu njërëja, ndrishim total. Allahun Kurani Kerim këtë, edhe vetë vetës rrëdi kundur ta shtjerë se të kanë modernizu këta edhe përpërdurin si kafe men gjithi në duhet me qenë kritik edhe duhet me qenë autokritik në fërë duhet me kritiku edhe duhet me kritiku veja të ndëlihare Po në të më të gjumë kërka në të e kritikën vete, se në pa njenin të e kritikën vete. Dut me qenë, dut me qenë. Dut me qenë punëtore as në as përën, dut me folëdrejnë kur kërës folëdrejnë. Dut me vënd, vrë de jamë, dut me vënd, dut me vënd, dut me vënd, kur kërës të e jabë as të di nojë. Dut me qenë, burë, burë, dut me qenë, kanë ufë sërë, as në pazarë qenë, as në kush nuk janë, as në manë luk jan الله جل جلاله وجل شانه اكهارتوه كوش اكهارتوه اي القرآن الكريم كوش هاجبور بورا وشاشكا قاطية لنمير اذا مشينا فليتا الله جل جلاله و القرآن الكريم ايكاد دفنو بورت جباطين دار شميهم ايكاد دفنو بورت ايكاد دفنو نصور جاسي افل وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا ليت قوم اتبعوا المرسلين قال طيب مكة في مدينة قوم Musab ibn Umeri të të mëzbeqari Kishtë të mëjithër njërëzit në islam Të të mëzbeqar Që të të mëzbeqar Të të qërënë mëjithër njërëzit në medinë në islam Halata në më mëri par Halata në shokë të ti par në njërëzit në mat Për para Allahu Jalli Jalalu për unësimi Në që bëni për i mekkës medinë në kam Tashin kilometra për mëjithër njërëzit në din Pisa burë Arni burë p A definu ku shabur Prej qabës Maka Prej qabës medine Ardhë er me i serë njerëzit në din E lara sullajnë ma shpine dhe shokët e ti E lara sullajnë dhe familje dhe ti Ma shpine me i serë me din e lid në din Do t'javë thëmë një gjo Do t'javë thëmë një gjo Në kërësi gjami e sot Të së këllim dhe t'a thëmë Me përgjështi pa i se a ka kajmë në të njeriut E në të njerëzve se kur se kimi pas për qëllim e në të njerëzve me i tek, e kam për qëllim fjanën qave edhe njerëzit e sotëm edhe sili atyre me te, me gjithë të janë pak. E pinjoni për njerëzve sotë të sigarën para derës qavës, u kone hadjet. Para derës qavës e pinë sigarën e balu një formën e islamit edhe të ati burri i cili allahu përten kërani kërinë sa është burr ka arë prej Mekkes, Medine, kom, me kësë medinën kam me iser njerëzit një islam që atë u një formë ba? e ba një edhe në rrave të muslimenve ka gjatë të tjirë të të nënduës shikjuar një milion njerëz në së të për ma të për edhe këshilohet prej njerëzve të hekës të tigarën prej gojës e po fote me në qabë t ايضاك شور انتا شابا فوما زيعمل استغفر الله الله جل جلاله وجل شانه اقتن يرز ان شاء الله ما امننا الله وما ما ظنين ذات الى ارجان قراضة اكتي بوطل ان شاء الله الله جل جلاله وجل شانه Këto njerëz, insha Allah, i largon nga ravat e popullit sa ma shpejt, përshka këse gjendja e këtive njerëzve, gjethja e këtive njerëzve në ravat e musliman, në ashtë në damin e fmimet, brajve, veçlive, ative që i kanë besimin e marë, ative që i kanë besimin e vogre, ative që i mendojnë se ditën e ditë kanë me vdekë një ditë, edhe kanë me inëvorë, në damin e këtive, është gjethja e ative njerëzve dherë i ditën e gjikimi, dherë i sa të Të njërë për t'imbuluk të marri Të njërë për t'imbuluk të marri Të moja shpi sinqerët Të zilët janë me full dhe dhe ta të sinqerët Për me të me pas njërë ditë kohë me umor me ta Gjëmatin dërshëm Moskeni avi Deri në këtë vënd Ka me opri shifishti Kërëse në onën qeter Ai çetërit i mëndon mirë, ai çetërit i mëndon drejt. Ai ka kufi sa mund të bëjë ni mirë, për shkak se Allahu Jellaluhu e ka fjalë vetëm në fjalë Kurani i Kerim. Ka thënë wa innaka la'ala khuluqin azim, ya Muhammad, ti je në fjalë të mtmova, domethënë, s'ka e mova, do të thotë, mova se dim se sa e mova për neve. Ash faqufin, o Allah, ju lutemi që ne dhe në radhët e obërit sjellës madhës Muhammed Musafas hisenik në banjshara belalemin. Sjellë i thojnë atë harë kur ta donë, aji që donë edhe kur zguzon me ta mohus, aji që nuk donë. A sa i thënë sjellë? A në zëjtë i guzën i faqen këtë botë se njëri prej shkintarëve muslimanë Era për shkrimtarë jo musliman. A lejo dikush m'ket fjalë për historinë e Sai Bote se ni shkrimtar musliman edhe ai qetri jo musliman mundi me jetë në Bashlëk se në selin e Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam. Nuk ndodhi historia. Ajo si ndodhi ka pak dikon dikon te gjar pirat, ndodhi i shpitjes e zbuluar, ndodhi i shpitjes si pastorë te te sjellja Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam sto mundi me jetë me jetë me jetë kurrë. Aji është e shmi, aji lunë të mequnat në sëkakët e mekkës, nëherë, edhe atë e hëtën njëherë, në dharë atë që i, I, I banin sigur garë atë e tëronat dhitën e bajramit që kimi bënë, në së asët e sëndetit Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam, të dhe kemi luët përë allahu që i ba dhe të nga i shkrihur insha Allah për shkakse, për i ba dhe të që lëm e kimi pasë, a i në garët e vetë, a i në fëmijt në së kakët e me kësë. E ngrëjti përstonin njëherë i shtetë katër vjeqarë. E ngrëjti përstonin njëherë përmënga ma letë, ar er, Gjibril a.s. sa ule këta përshë se kjo sa për tijë. Ar er, Gjibril i qunin të cilin Allahu gjëllë gjëllalu e prega ditë të përspjegimin e islamit dheri ditën e fundit, a e që Allah u gjëllë e gjëllalu e pregatit jenë në nivelin e sjellës maklar gjibrilin e që i zahul ja fëstanin këti se kjo këti nuk i konvenon me këta do të këtë pun njërzia ma vërë se ndoshta dhe një gëllë zihar ndoshta dhe një ulema i dëshirave të linjës do shtatë një mështë të shrik, do shtatë njëri në talisë t'i flinqër, do t'a kap lapë si nësër, e kur mësë mu e me i gjezë si një riu për i gjona dhe negatida, asë një, a i dhët mundot e dhe për qatë ka se mu kapë, e me thonë, po, Muhammed i s'ka qenë i ndërshëm, saj një herë e kur ishte katërveqar, i pa dhejtë për stonën e judoka vreti. Edhe a gjithë dhët mundot mu kapë, Allahu z zhele Tam bullon ti si se kjo sa fortie, nuk ba për. Ata fortie edhe para atë shka ndjehkin ti, edhe ndjehën rrugën tonë dhe nuk nuk nuk nuk, nuk, nuk, nuk, nuk i komenton lërgova për eksakt. Si e li amove? Fillon djishara. Si e li amove, nuk mund të vfornizohesh me atë në pleshsi kur je, kur kur thundesh me bon ndriçë. Asaj i thajë, si e le për nusme inshallah ta Allahu jazzalla hu jazzalhu. Unë i kam bosh tajot e 5 vite, e që ta që kam sjellin e mirë. Elhamdurillah që e ke sjellin e mirë kër i ke bosh tajot e 5 vite. Po me t'i dhonë kociteria, ke athu? Me t'ak si atë një shim tazë dhe që e ke pas të hara, ke athu? Me t'ak kuqe dhe në harë gjakun si e kisht kuqë kër i shëjri, a ke athu? Pra kësa i shqit sjellin e së mirë, kër së mujtë është me e bo keqë, i thoi në islam s'jelje e përmirësimi edhe inshallah lusim Allah në gjëllelu që tjetë gëmë pëshise gjunave në kalimin e njonit për e neve aje e modhja cilë është pra aje e modhja është kër luke ngrenë për i sonin për e atër e kurike i katër vet aje e modhja është edukimi në në smirë dhe vet kër kakur a i në kurit lat i mluar në kurit Në në edukuar, edukon fmiën e vetë e lanë kuritë të mbëlluar Për shkak se në islam nuk e gzistën avrat madh edhe avrat vogël Në islam nuk e gzistën avrat më edhe avrat vogël Në islam e gzistën avrat E prej kur fillon e o, fillon prej kuritës Fillon prej kuritës tetë, prej kuritës larjes muat herë ka filute rësullullah edhe muat për atë shkak allahu gjellë e gjellë i fësielës ati i selja e më dhe khullu ka adhim për shkak se ajo kish filu prej ditës par edhe në ditën e fundit të bdekjes ati në gjarje e takur edhe e treguar po e përësëritur sët në gjamiën ton prej përësëritje s'ka vitëm dobi a si hardëm E ka mundsi mua kuzhum kritikupse. Ah, keta kam ne, oja, pse e shpjegoj, keta ka shpjegoni armoti. Ti vet nuk e ke të vash, çka po ishte në pacetone leje. Ti më çka ke bë? Le, do më thonë para për srita me të rra. Çka ke bë promi që falaxhomin thonë të skuqesh me votosh me para xhomin e para për srit. Sot më jau pse fol që jam i me falxhom, sot çka do bë falxhom. Joan ashi për sriten ka dobi shumë prej atyr. Ushtimin tre arë ditë. Mështas gjasë Rasulullah e Satusera më ishte 35 veçar Mështësa një një në kë Edhe tasë vite mas ka orë Këra në kërimi me ajetin e parë A ishte tuk alun rrugë Një një në në plakë prej nënave të më kësë Banë të teshët e veta prej tre gëndur Edhe ju afru zotri ju inderuar fa Poj në no, me me abandët në dihmu pa Sa banë si o të pojëm lodë Ja mori të eshat për i dore Edhe deri me në vend dikun Ja lishoj të eshat Tha thë o birë jam Tha unë e kam arrit e nëra jeme Tha shë apu me japë Tha na urnë no, të ma më kri Ore birë jam Tha unë kam një porosi për ti e që qenke që ka gjallimia Tha urnër shka kjojnë anë jeme Ka dalë një gjallë më kekajnë në Muhammed Ore birë nana na faraj Na bëni pike pës Eve derdhi jetën e baballarëve tonë shumë shekullore. Sa çka ka bënë? Tha, "Dajti burrin prej gruas, po e dhan për mallin prej babës edhe nonës. Tha, i dha vlamnit, e dha Allahun prej votrës." E pse po i dhan vajon? Çka po bënai? Tha, "I tha, pikën me kepo vot, këto treçën 60 ditë vota që i kemi ne, ja duhet me qenë. Nuk ka diçka e mallë rregullave, disa njerë po i bësojnë çna ka bëu pikë të" në ka po përishan filan gjali me babënerat nuk volmo filan bia nuk velmo dhe nona filan qika ja ka ndalu në nëz vizitën aprish me ka u birë dhe po e nona jeme në regull apo ku shashaj gjal muhammed e ka jemi dhe po përkëshiloj si të takosh me të të largosh sa është sërbaz i malaj aj sërbaz i malaj nuk ka që di që edhe ti jetë ban si që të shka jemi dhe po e nona jemi dhe Pa Muhammed i unë jam Pa unë jam Muhammed Ti je Pa unë jam Muhammed e në Pa ti këmë të gjëgjall i mir Pa qështë të fërja Pa unë jam qështë qëki Pa i mir Med vërtejt i mir Si ti bade dikush të eshat papagesa i mir Mutlaka i mir Si mëndihmoj e pa e lut Me mëndihmo mutlaka i mir Ki i sëbit edhe lut Me mëndihmo Edhe lut me mëndihmo edhe së ndihmon, edhe ka qef me qeni mirë. Qka mi bënë qëtash? Dalimin me thionit edhe qetrit. E for me ndihmon, nuk ndihmon, ka ndëshir me qeni lavdruar për punën e pakrier. E kjo i lavdruar për punën e pakrier, Allahun kurani kërim ka fanë, ju hibbune, en ju hmedu u bimë e lëmje faalu, jahudit janë ata kësines kanë qenë, kanë ndëshir me qeni të lavdruar për punën e pakrier. Jahudit, janë ato të sinës ka ndëshirë të janë të lavdruar për punën e pakriër a shilef ka kalu në islam ka kalu në islam lëpa, ka kalu dhe muslimana a kene ndëgju dhe njëri që i thotë jam i kesh a kene ndëgju dhe njëri që i thotë jam i papun për dhejëse a kene ndëgju për të njëri që i thotë punën që i bona ojë kja negativ a kene ndëgju dhe njëri që i thotë unë e bona, oj, thot une, ka unë e vëvashë bona këta bona Jo jo jo jo, nuk kemë ndëgju farë. Nuk kemë ndëgju farë, njëri thini tani tani ka fjalë të thonë ka bimçesh. Nuk po ndëgjojmë farë, unë ka zgabim. S'të diç ka ndëgjur njeri. Njësen ndëgjojnë se ne harme tërmain, se unë ka zgabim, i rënë ot historia vet për gjithmonë, edhe moton e bën katastrof. Me kam nguljon le fata meve. Me kam nguljon le fata meve. Po. Muhamedi i mir, apo nuk ta është aty bot. Farë apo Për unë jam Mohamed joj në në jeme. Për virë, ta fa e fa e jote shka ashtë ta fa e a jeme, kej të druna dhe të drasa edhe të idejt kallë tok, të janë tokë, prej tokë e thëndërtu me Allah jema që më ka kriju mu e o ti joj në në jeme, e ka kriju e gjithësien edhe përgjigjën për i parati i për të mirën, pa gumi virë edhe për të keshën, pa gumi keshë. Fa, shka duhet me bo me kalun për e më tonë, fa duhet me thonë, është hëdu anë la ilaha illallah, wa flaka, para këndët Muhammed Mustafa s.a.s. ka kallu në islam në atë moment e që ta shkrat pre i sa në gjare unë kam një mesaj shumë shkurë të së me shekuj në arsir me shekuj në arsir pre i sa a.s. da shekuj e gjimë zbojnë dherë të Muhammed Mustafa s.a.s. edhe për para shekuj mas shekuj në arsir me një njëarje si kjo mandirmove edhe të pasë të e me ven kalovën islam për Allah për ditë në gjumon hazër musliman dërës derz pas dërësi ligjarat pas ligjarate hoqë pas hoqë me gjlis pas me gjlisi ramazan pas ramazani gjumon pas gjumon edhe prapë katërrat prapë jënë regullë prap i larët, prap i dëshimt, prap po, po, për nështë ka të këra qështuam, anë banë vakije në qështuam. Qështë banë vakije o vëmë jam? Nuk banë vakije ndryshe përvartë se qështot hëgja jo. Nuk banë vakije ndryshe përvartë se Allah unë kurani kërinë qëka ka thonë. E qëka ka me po vakije ndryshe? Nëzë banë vakije lëve të eve prifti qështot hëgja jo. Prifti qështot hëgja bërë. A i qëtëri që shtë e shka thamu shtë i ma në zëhen në nëmë. Në ashte, banë vakië, po që shtë të vanë banë vakië dhe që shtë mu shtë akumë e ditë. Ta në dojë hoxën me këtë vashë, dhe shtë të në fale hoxëa, këtë qëtërin e kam për qëtëra kam. Në fale neve në thehatin i zhamirë, të di vashë të në përja jafë, jo me dojë me purë të në përja për jafë, në qënëhere kemi thonë në dër Si es e s'pjevën e dhe atër e se sën për t'jarë të diversë Si e s'pjevën hojë a ketë Sën për t'jë fali të diversë Edhe përbinë po gjami Edhe për po fali gjëman Edhe përfëmë po Allah akbar Edhe përfëmë po la ilahil Allah Edhe përfëmë po një musliman Edhe mas namazit prap punët të pëllet shëjtoni i ban Mas namazit më një arë punë të shëjtoni Që kjo është aja sën për t'jë fali O Allah, sën për t'j dhe të mune njënin për maj për veti për e njënin për tajat tje a të dit për e teje i ka mëdhon për pare si e s'kjegon hodja o zot sën për t'i fali të divesh që të dit sën për t'i atë njënin për dali për muë si e s'kjegon hodja këta të si e s'kjegon islami këta që ta t'a shkoa e fitimit që ta shpitojt edhe humbët e kam qështjen tash për qështjen ekonomis që ta shpitojt edhe humbët kejt ato shka vinë gjami me falë namazën e gjumos edhe ndëgjojnë hoxën kuri flatajt disa fjalë shkurta shumë me tesh edhe mendojnë disa njerëse hoxëa me ven e pat ambas ka puna ati Pogja me vene pa, që ashtu ashtë një me, ama s'ket hëna ati, kusha përshemë, ju lutëm për qëtësi, mos të përdëgjoj, mas një zë nësë mështë. Qëtaj shë koha fitimit e dhe humjit sa i përket verës në alë dhe gjashemë. Edhe një herë përkësa e më përshkak se jam te për interesumë që i popullu jemë, që jetë me besim shumë i fortë, popullu jemë që jetë ekonomikisht shumë i fortë, me gjepë Më interesën një popullë të jetë i forë për veci, jo për me. Une, si hozi, kam di durët që likë ka, s'ka nevoj me qumat anena. Tu di durët që likët, s'ka nevoj me qumat anena. Po kam dëshirëm që në gjëmatë jam të jetë ekonomik, ekonomikistë, shumë i pasër. Për me qenë shumë i pasër ekonomikistë, dhut me pasë sjellën shumë të madhe. Me pasë sjellën të madhe, dhut me pasë edukat pune. Për me pasë edukat pune, dhut me ndëg Ai medicinës, të vendi, punës, me orë të saktuar atërin pikën e fundit Ai hozës në ditën e gjumash ka ka me s'jegu dërës Ai derin pikën e fundit, i koncentruan vazifën e vetë Ai cili ka me falë për një laktin gjami, pas hardit e i koncentruan gjami në vetë Ai cili ashtu punur atë një gjeneringu në për ndërtime në një panati Derin në milimetrën e fundit du të pas kujdesje për sis punën e vetë ai që ka me shku një vëjtësi edhe mas shumë të i leti që tonë asë që ative që ka kanë me shku në arë që e lisit edhe 6-10 vite der 20 vite me rallë me e këmë bilibër shka me po si puto me tavejshin anë tëllë barra jo ti e me tavejshin anë tëllën e barra su i herra sa dhe të bodh më halë më një her nësën por i me të la manë tëllën e barra ti e lajnë aksham lajnë të abar lajnë aksham lajnë të barra Si dush timë veshëm antill të bardh vëllai im i dashur, ka pasur një me pasmend kur i ke pasur takvet në banga të shkollës fillore, me pa ndër mantilin e bardh mjeku specialist i cili bën operacion veshin e bardh kura diçka. Që të rëndë, el shkojmë në mësmë në shkallët e shkollës nëse pas vak do vakt i me kru si zërzën ose si zërzën edhe rrujin e lihallit. Nëse me i pas knut i rrujin e lihallit li si si dhe dushi dhe të ushanushit ishte bojë aktive mjek ishte bojë aktive mantilit bardh Ka ambe mantil barë, ambe gjithnatën ka fanë. Edhe mantil dhe barë, ta veshesh edhe gjithnatën me lujt sheshbeshe, edhe une, me lujt gurapesh edhe me lujt domina, edhe me lujt ative gjokera, edhe ative rakëve, edhe u në fush të atë bajë, që shme shku nështë në fush, fush vla vjem, në fush vla vjem, që ta është të arajot e dujsh me qenë shumindershëm, ko është, shkosh tri e kurizin ati për shkak se ati e ke jetën. Ati e ke jetën tëmë nuk e këdesh nuk e këdesh një zorë nuk e këdesh shkollë zorë një man zorë për një man po edhe të rinjën e parmenës me ngrat zorë e ba jan zorë prafti s'ke dit me dalu zorën prej zorën s'ke dit me dalu s'tekin ngup shimtarim tënë tam, tamo qëta shka ka qëta shka ka qëta shka kataklizmë koha e kataklizmë shkollën dhe jam i dashu me emin allahu gjëlle zhelelu huë mos ja le johët këtri për në jarën të anët dhe dherim pikën e fundit, mosja lejot që të rritë me arme të ashtë malën të verajote, atë malë të fylën e rajote e banë mëmi e sara ti. Për këtë fjallë për njërë ditë kjo s'ka puna hodës, ka keni me dhijet e gjithë, së të prej punëve të hodës, që si kjo është puna me mëve e hodës. Kjo puna me mëve e hodës. Shkosht edhe një harë për përstrisë, Kome lagar Antone, provojbe recidentan. Mos leo çetri mar me tasip paplizonin, tqili rajote e ban ma mir sa rafi. Mos tash se molim, se at mos qara jote e ban ma ma mir sa rafi. Ha sas, has çeli fit kapo per pune. Kapo per pune vlla jam i dashur. E kush ka dëshir me dit. S'ka ka lezu nga çito për kët pun, a kët njerëzit e din se se jam vojm me hile se kjo san çito. Ne çitap në tema sh interesante. Unë i kam dëçitar të veçan i kam dhe qita për të shpia kjer janë ato ato fëjnë kështu për gjëmatin i cili e sothezës e s'ka ojnë të ma më lejat mesele u rritë ka të muni të oka të morritër e s'ka da është e më më më zonë me këta s'ka përdo me këlluti përdo musë përdo me të më filozofilbet s'ka përdo me këlluti ku e ki kriti ke qëkoll e o në që e o zho atër e ishte djëqin shpi shti pas qërë Atëherë ishëm diqin shpi, diqin parmena me umë pësagishti. Shti janë tëshin shpi, pëshin traktora. Kujdet! Atëherë ishëm diqin shpi, terin majet, kër i e flak ishte me, Shti, shpi, star, varis, harishin, gemtri, e punume dhe e melme. Shti pëshin shpi, në midistarës, valin, së në livarë. Atëherë ishëm tëshin gjemëtri, së oka nuk gufëj kemi dalë barit të rritë të në shmitrit. Shti dinje tëshin gjemëtri, ka në shinë kilogram, ora të dinimë. Në kalamësh kam dëgjurë se ditë a për një me. Kam dëgjurë se në kalamësh në vetë kanë kosit me kosit dërë. Në kalamësh më lena. A është për një me se ditë. Pa ka pasë mundësi në kalamësh me kosit. Më regash lëgjika jonë ku ka rritë. A në oranjerit ative që i rëshka sjenë? Në, që ta është momentalisht një raj patlijan e rritur për për për për për dheri me kulmin oranjerit i ka 20 kg patlijana. Flee, e s'ka duhet me bo duhet me na ilonizu fushën u e këpë qarë ali na ilonizu me fushën dashi me bo i dare na ilonizu me fushën dashi me bo s'ka ma me pa na ilonizu fushën këllime me pa me talat pa dinor në gjep këllime me me pa dinor në gjep këllime pas pare me vlut me bo këllime pas pare në armëri kërë bost dini shpi gjelozën me shutevora qërtu si ta shoni Qërësut së të asë njësukur për atë di qinë vetëve, atë tre qinë vetëve, që një sti, të më lave jam i doaqë, oj, hapi sti, letë atë që stekin blejë nailonin, oj, motra jeme, oj, lave jemë, oj, që i kësë uj për më stanë, nësëm blejë që stek, blejë nailon, se prej nailonit e vë gjomit ka ni milion që steka, prej ni që stekit dolin ti që teka, kur gjos ka që të rësanë prej që të rësanë, kur gjos ka që të r qëllë një sitë, o popëllë i dashër, qëllë një sitë, o popëllë i dashër, e nuk kam dalë për e temë, në tonë ju qëtër këne një se odja qëtër këne qiti, për të thamë me avartje tu, ate që e kam fanë se në temë një amrena, Allahu gjëlle zelalu, Kurani Kerim ka fanë, o ju njerëz, për ju thamë, Kurani Kerim, Allahu ka fanë, për nëmi, se punë të juve kam me i pa unë, të nga meri edhe shokë të juve, Edhe 5 dit Ven kamion e pisë rumitë dhe mëshitë 5-8 gatë të gjamië e sërçal A baba jemi dhe jotëi A i ke vaditë dhe rasatë A i të mara e shko vaditëi me t'i hinka Shko ma vaditëi se s'kishin bi E i pëna hupë faran Hene faran Përdo mi hupë shti Qertë përshasin si përdo dhe se p'i hupë faran A i qetri kër shko e mi vaditë A i futbaleri A i gjimnasticari A i nejci A i nejci Kër shko e mi vaditë e moshin k qatë shumë i ka rup apetiti, i dashurijës punës për shpilë e dhe, edhe pa familje dhe, pinë gjatë dhe do mi vadit le. E mu shinkën e dhe një are miri e atë zorë, tëra gjithë natë qësë e dhe arë këtë qështë, i vadita, ka të abre e atë të dyhinkën le. Edhe mosën e gjatë, të rritarro, du të me shku me batari me lift dikur, pale ku ka shku. Du në boj dhe, du në boj dare, kanë qështë me qëjnë patanik, Kam dhe gjumën i dhe në rafina këtu rafinat e tona Njone e paska qëllë një fabrikë par të lonë Një që ta shpë i pa përënsu dhe përëntor Dherishti 40 i pa përdo Dhe të paska normën në përru në ta 40 i pa një pa ndarë përkën Ma i postër të ajtë kish Shka përbaj ke baju paska fonë Vanojsh 5 minuta, 30 marki ki ma pak Gjimëtore, një ditë E të katër e terishti pa një pandarë, kejtë dhe pa nëstallë të poshtën. Jove, une nuk po është njëri ma të eprë se qaj. A i ma eprë i për kejtë njërë në është ka ka nukë që atërën. Që ti tori ti këshin të tonë i poshtën, a ti gjërmonit, a, për gjërmonit sletë, dhe dhe dhe të të të më prapë një minut, a, ea, për, a, a volë, zi, i. A i eprë, a i gjërë. A i njëri me uborës, a i poshtën. Në gjithë janë gjëmatë ndarëshën 40% e për mirmen gjithë. Sa, sa Allah i përshëndekje i kiminat për në të abah? Ka mirmen gjithë? Shka ka të alena? Shka mund shka i thunë za bani 4, 10 mirmen gjithë? Shka ka më shka i thunë za bani 4, 10 mirmen gjithë? Shka të ta konsidoresh përshëndekje në islame? Pa mbi të gjithë atë të cilë a mbi të gjithë? Assalamu alikum. Assalamu alikum. Assalamu alikum. Assalamu alikum. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ed 4-10% jenë sabaha, sabaha al-kherë, mërmenjësit, sabaha al-fulë, është në lule fulle, kohem, nëtu bëhë vjezë, sabahi fulle dhëmëtë gjithë mërë vukaraja, i zhe, ah, lule, kive me lule, me lule. Sabaha al-jasminë, e dhe, anë lule sabaha al-keshta, sabaha al-kaimakë. Sabaha al-kaimakë, e shazë njini të ngërë kaimaka, ma e 4-shtë si në lopë i ullë këtë anërru, ha, kaimaka, e të iha vëllë të fartë, Fukaraj, sa pahar e asel, mirë me njësi mjëllë. Fukaraj a i zëngini ha mjëllë, fukaraj s'gërë e flanë të bof t'i e me njësi mjëllë. Bobë me njësi mjëllë, ti t'i ruqë diqin sa nëka. Qa së bohë me njësi mjëllë? E ki, men mfal, ki men qoshtu, me njësi jo em të mfallëni, ki me njësi jo em qërshëto, me t'i këtë mentalitet, me durë njëpa, me kafeana, me droga, ki njëri me, me, me kafiqa, me neje, me neje mazdarë, kemë mazdarë ki mëngjesi jonë edhe dhe dhe vetë të në falni, të të lënë punë e konsiderejnë që matë i jonë, të fa për hozën kjo, hozë a valë, dhut me ka dhu, ki mëngjesi jonë edhe dhe dhe vetë të të arshme, ka, me, me, kimi, me, edhe na me shtu, pinë me mëngjesi me ndalë, mëngjesi të rëpoqë, o, të të dhe dhe mëngjesi pakapëqë, pakapëqë, që ka me bërë, bon? o këpëll i dashër, qërë ti kanë qëllë të tijë, o këp Të lutem edhe ti, orini e dashur, çelësi. Punon arton edhe duheshom, vaktin e ke, pranëra, vaktin e ke, duheshom, punon shom, pra e bori, rrite beleçetin tan, dashuroje, se se mos ta dush tek si si hahen ta, dashuroje, punoe, inshallah, ti ekto, e gjani, jo do të je bakmëndrishe. Mos mos jeshin si këtë çer për Zotin. Kështu e ke tiellën e mirë. Kjo bën tiellën e madhe. Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ai ai janë përmen luftërat e ti, janë përmen punët e ti, janë përmen aktivitetet e ti, e thot njerë e a thua e a kalivru. Kështë të më pëjtë një njërë, a kalivru ka nga mërë johë? Kërë e dhishë ka kishë qëta e mi thonë? Njerë bërë e mërë mi thonë kalivru? A dhërë shka fatë ki kësaj, nuk kalivru e për qështë pa alivru? Rasullullalli sëratu selam, a kalivru as kalivru, ti e më fjenu dhe hiqë asni kashore, po Dai pasuriën kur e ndonte grunin e runtë për një vit, këtë e bante. Grunin e runtë për një vit. Nuk e shtertet eri fun i funi bot, kur e pyetën ato pse keta as po e dhan ke, sugursh ka po i dhan spatat, sugursh ka po i dhan hekurat çir, pa që në armatë me el. Kështu ka. Këta më ndoq këta dhe më onger këtë, që nuk vin për një ditë melë. Korra zakë, jaçi nimas motit një, një herë në vit, pra për të ditë duhet me pas rezervë. Fjallën rëzëm, kush nëjë mësoj sëftën e, nëjë mësoj zëtëriju. Prej kujë e kishë bësuhaj, e kishë bësuhaj prej një vlahën dhe natë i cili e ka pasë e emnin Jusuf. I cili ka gjithë për nga me mësë i rësullë Allah a.s. Fa të zraunë e seba asinina dha dha, mrejt i cili e pa andrën në kohënë Jusuf a.s. Se shtatë lopë zahivë ta pëjhanë shtatë lopë të rasha, fa jam së gjunë me njësë edhe kjo andërëm kanë të rëndit aska kush ma s'pje gandë di kusha a fënjoni une kam jenë kam nejnë burg me një shëqa dje kush shifke në burg gandëra jasë me dhejka e shëgjëam kaj ju dilë që në që ashtëta kush në bëjë kështu e ka e mi Jusuf shko një përni e fa kështu fërë o ti haqsa me zhijë unë për shumë se së të lëbë zahit të përja së të lëbë të rasha fa të zra Pakërin me mjel 7 vjet shumë bereqefli, çka takorni linën kallë. Nuk e fshini. Çka takorni? Linën kallë, falë, 7 vjet më saj do të vinë fata, nuk do të korni fare, fije, fije, fije fare. Nuk do korni. Mësaj, selam, të korni. Pikujem se Rasullullah sallallahu alaihi wasallam fjalën rezerv, për i vëllezërit ata që kanë merr. Masako e maslia vitëve Allahu dhelel zelal e kam thënë. Na pra ikuj duhet të vij. Për të zotëriu domthon se për mësuesit, për mësueset duan kavon, vuajt të i përmendë mahasin e akhlaq, jam i dërguar për të mësuar sjelljet e mira, për të vazhduar sjelljet e mira të njerëzit, sjelljen e punës edhe sjelljen në punë, sjelljen e mos sjelljen e mosimit edhe sjelljen në mosim, sjelljen e rrugës edhe sjelljen në rrugë, jam i dërguar për të fillosur sjelljet e mira, të cilat i kanë nga merta Allahu xhela xelali u xim. O popull i dashur, o gjomo ke musliman, Këthahuni Këthahuni E dhe një arë po thëmë këthahuni Se kemi devalvur më dev... Ma shumë se lira e Turkijës tash Kemi devalvur ma shumë Se pareja me devalvuar në bo Këshumë kemi devalvur e kam fjallën të puna prap E kam fjallën të stjeli a prap Të e me ajo nësot që kemi zhvillu në gjami Janë tek vetëm krenat të disa punve Këto krenat që kemi tek sot Jumaja az harz me duke rendo ke tema nerati in solla misra allahu zelal Allah, u zelal u zelal musumurzi te prayas ju musumurzi te prayas ji allahu zelal u zelal u zurat ja qallon yoni prej gemve toni cili ka u tun gurbetin shkora gjem me macin me tren hip min her per per per dortmund edhe ka shtot gardi me ni menaje prej vagoni prej trenit prej ritora s vagonit fshat vneshte ara me vnest nemuna edhe shashtriset men të lorë se thot nga parë në konë nuk shko aqa përpetze nuk hit mushka jo njëri ama nuk mushka nuk hit ama ashe mel me vnesht në mënir ma më moderne vnesht ma moderne në bot edhe e punu me mënir pun ma më moderne mire ma i thotë të ne bëj së pra mi i jep konkluzë saj o dhe po e unë me konjë në manë e baj e pra adi shka në të bojm ne etën, sa, do të tako me të ura e do të imdojnë dhe emna o do të abaj një list e do të imdojnë me kejtë gjemë dhe ton ti e ke emni në pisot frit ti e ke emni në pisot kax ti e ke emni në pisot hans e, nësër praj, zari malë nësë se friti, a e ba kejtë kishka, kejtë e mellë nësër a do të bërë kjafu jo vëmë i amitakur, jo jo vëmë i nuk do të bërë të su praj, i letë këna jo, i letë këna, i letë kush naboni me eve kështu që shemi a unë e nuk po e di veç po e di se në që shemi duhet bomi qem e ajo qetra shfajt duhet bomi na ash islam ash islam e bu bakri anhu, nga sjerja islame a vit që e propozuan për khalife me o dhe esh botën islame ma i madhe njeri ma më më më më stafas a i në ditën e par në ditën e par pasi që vdekjes Muhammed Musafas kër i mur frena të Udhej, udhejtë udhejtës islame në shtetin e ti të thamshëm divet e tre muje në nëndit e udhejtë që ata në esrit men gjithë kishë mu shpinën vet, e vetë e kishëne mu shpinën e vetë me kumoshe e za të jetë janë së dy melin rrë sa i la e në e babakar o ti priti jorë ku e njës fa i lësuk fa e më njësë ndrek fa pëse fa është taghin li ahli pa shkoj qëhë edhe zblej për familje dhe Allah jo kjo dhe sa e mërtet irgja jesë fredarejka ubejde e nul gjerra sa ubejde magasinari a i ministri i finansave ta ban ti e rogën për ti edhe për familjen ton dhe se i ke dhe dhe muslimanve në qafë heke kumashin të, ato ka për sheshet a ju nisë për në tregë më shqit ishte i par e bubëkra dhe Allah u talan ju nisë më shqit nuk ka në shtërp nuk ka marë v ku gjalli i jonë fëhesin me spesa me morë me qitë në pazar po duhet mu vesh me 600 marka të esha majtë pari e tani me qitë në pazar e 600 markë si të ishe i veshën së në ngrenë fëhesin 600 markë si të ishe i veshën zërgve në mu po me loqë e tëre qështë përdo më i qitaj përdo më i qitë me masha majë ka një kajnë për një preka i bohën dha me moshë mishita e për atër e mirë a i gjallin pazar a i gansteri se lishet se me mosh a jo gansteri ka të arat si bot gansteri ka e qika jeme edhe a jo dhëmim lirë me mosh mi këpulti piroje me mosh mi shtimë fes me mugjizë dhe me lirë fesim me mugjizë dhe me njarkun kamion me mugjizë dhe me shprat ka në razë dhe ta në mërë du njoja ja, ja vlof jam i dasho po ti kur jetë e arat i përlanë shumë ka hije Ndarkën s'ka ahije me shku me loç A ma nartone s'ka ahije me qeni për lanë Su kur gruja A më në i ban ajo neve kore të petës me mosh, me streket me bro A ban ajo pa ishti i durën mil Edhe ajo si të bëhat gandë të tërë Ta ma puna pra Kur kush në njohë, kejt pilarë për prakshin Shka u shëndru O shëndru në botë magnetike Largë jemi, hala largë jemi Edhe dimi sheku jemi pjasaj largë Dorë, dorë Jej ndershëm kërë i, i për langë, s'ka punë, për punë, në kohën e punës. Jej ndershëm, mështë vene mërdi, Allah e me dasho. Mështë vene mërdi, e pas tajtë pëndonë, a i gjalli për i qojnë, me i shita të spetën bazar, edhe gjithë ditën s'a shati. S'a shati, ku ka shku? Vesha e di ku ka shku? E maj s'mrami, në kësham, kur të vese, baba, përë mirë, dhe Allah, baba, pata e në pakë punë. <laughs> ka pasë punë, po Pata punë. Edipu ka pasë mu. Këthemi, ti këthemi, asaj që sot janë ditët e pranverës, edhe ashtë da dita e marjes vendimit për me prudisht ka në shpi, edhe dita e marjes vendimit për me mesh dur në gjepa në veshtë. Ta shë janë të dita. Shtrengojnë në gjemë të dashur, shtrengojnë sa allahë që në lezherellu nga donë të namazit, nga donë të punët. Nuk nga i do namazin pa punë, nuk nga i do punën pa namazë. Asnjëna s'najë dhaçave, ti ja na i don Allahu i Oxhallle dhe jallahu të boshtu, ti je shumë i mirë kur falës të ora, ti je shumë i dashur te Allahu i Oxhallle dhe jallahu në mesin e vijave tua kur e ndon s'e këtrën tonë thë edhe kthes e fal namazin, po nuk je kurkushi kur ti vetëm thotë po po ora të fal funa, janë që të gjo ke dy një anara se funa far edhe ather se je kurkushi që jetë u mëllë në tokën ati Allahu që ta ka dhonë falë, jetë e ujitë me ura uinë Allahu që ta ka dhonë falë, bereqeti jokë me arëfrim, oksigen dhe hidrogenin e shvrizat, prej Allahu të sili ti ka dhonë falë, ajrën e mërë tjë e fitha ja prej ati që ti ka dhonë falë, më shpramit tjë kujtonë se vetëm duesh me punu që asu, jo, jo, punu e arën tone, shtërën së të rëndivijat e arëve të uve falen e mozim e drejkës, atëhere jet të cilit bereqetit tanë i vjenë shivi me ko, bereqetit tanë mo nuk i ben breqen, aja është i garantumë, për shka këse ti e ke rathu mirë, me shka e ke rathu? E ke rathu me skelje, e ke rathu me zëqat, e ke rathu me sadat, e ke rathu me namaz, e ke rathu me rëstekt, ama e ke me laren panën, pra nga e arqështi kështu me li vru, edhe kër e ke betis lavrën, edhe një dip luga ja ke vanë gjabës, e ke rathu apo? Kështë po venë, kështë po venë me, fushes, me i këshirë u të fushës, do së ta më së pëdonë me panë dënja për e vladrëve dhe kjo fa për në hodës, kështë po venë me i këshirë u të fushës, ka kemi ladru, kur kemi shenë matri, me kerë dhe pa kerë, kështë po venë me i pa ku i ka në halët. Atje, atje ku duhet të këlesh, atje ke bo arë, Qudud ka ne shtyre çerërt e ke shndruar në armë me lëng breqet domethënë rron jam taslima ke një jetë me rënë e ke merr rrugë edhe fraza la ilahe ila allah muhammedur rasulullah e çahadet çahadet i kti muslimani i cili rrugën e lavron edhe shtim ka harë në rrugën e ded edhe vetë spija në zofër në anger qi mamia ramshkun sahab men me murduz me murduz dujit me ha edhe me i prumë istrin zofër me zon zon vehali Malek kishin me kalu këto Halë dhe e plasin Do baza e ukri Zove e në dasër Po nuk ka e që më të janë O musliman të ndërruar Nuk ka mundësi me o hadit Njonin për e neve fakti me fond fakt, Ape ki po sot qashton asha ma Une e kam bo a gjepë mësëm Sot tërkush O, o musliman i të një këtë më Me falë namazin e gjumohës Allah o namazin e gjumohës për e gjithë dhe kabul e bostë Po duam që e le vrua që e ke bërë do më vjen për efekt skon marë marë marrë gjumos marë traftërit edhe li vresa prapa këta ja umës plus një, një, një divija për arrestone citi numër xaver e skon marë val dikun atak asu ka i interesu por borën tanë domë tak skon marë tek godër drejt arah tonë rrugën tonë rrugën tonë drejtasë me ndreshmën e rrugës tonë me xhimin e armën rrugë e ke marrë me atë që ta drejtën rrugën tonë me kalu mbi tirafin e xahlemit laser me atë që ka xahlemit trija nimet gjenadofut Të harë që e ke praptu një grimt një atëm dhe prejarë prej rrugës Në arë tonë e urën tonë e kebo me praga ma prallë Atë ditën e gjikimit me gjunat e ngarkuara Kime kalu mbite me shprezë se tje dhe une dhe të dalim gjahenem në të E di ma përshka këti mani do bëg njëvel popolor Këta tjallë ju kanë bëgjë dhe pa pesh njërëz Për në të ka përseja Për në të ka përseja një mamasë për ka përseja një mamasë për ka pë qëtëri la ilahe illallah muhammadur rasulullah namazi gjumohet farë namaz far, dini në di hak Allah në di hak për nga meri në di hak ama duvarin kër të ndërtoj e nëj mund meq asë një samtins ma si të nëjnë meq duvarin të nësë nginë, janoj një strehët mame, të në ata së nginë, ma preke një strehët, janoj një gurë i 400 kille poshtë, masit janë një gurë i 400 kille poshtë, janoj një qëtër një dhe një qëtër, një dhe një qëtër një qëtër nga. Të në arvojë këta materinës u bom preke në vërësë, ku preke? E të në në qëllën fejët ma i sbrami, ku matë? Në qëllën dhignë ma i sbrami. sbrami ma i s Imati të aga në rrugë sadaka largimi i sfars edhe i kohit që kanë bërë janë në rrug edhe i golit as sadaka as islam domethënë largimi ja jo afrimi i rracëve nunde ja derdhja e barlokut nunde jo shkatmui shkatësisë diçka me tip nunde jo me mar traktorin dhe fle midis thuvë për të qenë dinë bora nuk ka islam nuk ka kjo pra jo robla vitëmit ngëruan ke nuk ka pra ajo ka jona cetër e li imenu bidru unë se bu unë e shaba imoni është tawës e ditha deg ka thonë Rasulullah alës r.s. ka thonë e para deg e imoni tansh e shhedu e la ilaha illa Allah edhe e dita deg e imoni e të mfallëni e para deg e bëthimi tansh e shhedu e la ilaha illa Allah wa shhedu e në Muhammed në abduhu rasullu edhe e mramja mun funas me hek di shka prej rrugë me hek di shka prej rrugë thunëve kimi bona kem i thon la ilahe illallah edhe me ti diçka në rrugë. Që t'rënojë ne kimpo. Çatogjona neve të gjindve kur të him në varr, kur ndajnoim punica, si isha shadeti me ju, ndaj çesim llajvin. Shkoin dhe motët e spija vindo çermën ai çit përpara, ke gjona që ke bësin rrug me ne ka dorë rrugën për xhenet apo. Ke të bëlloka në rrug në qona, të gjithve, var, punicat, me, me të mua në xhenetin, është ti kaloset më ish prap. Allahu jallaluhu ve jallashano Prej musliman dhe aneman botës dhe mazër shumaz ka bullë e botë, insha Allah. Kha gjime të cilët janë rrugë për në, shp në shpilë njëherë për e lusim Allahu që dërë në shpilë e dhatë mirë kalërin, insha Allah. E lusim Allahu në gjëllë zhelalu huva në gjëllë shanu. Që në këtë dhe, gjdo kokër që e qëtë bujku, Allahu në gjëllë zhelalu t'ja bandë mundër që kokër e dhatë në arën e dhatë t'i bi, insha Allah edhe masit bia bës mundur Allahu Jelle Jelalu u që dhe djenit, që ajo kokër bere qëtë litjet edhe bere qëtë i bjenë vesht në të njësë, insha Allah. E lusim Allahu Jelle Jelalu, që kokër atë të sejët ashtu i hudë, bujë këndita të pranëverës, të binë në vendin e halalit, edhe të kërë në halalit, në të kërë në halalit, në të kërë në halalit, insha Allah. E lusim Allahu Jelle Jelalu, jell që ne dhe muslimar dhe ka e minë botë, në bashkon me nizamë Na bashkon me ni fjalë të gjithë, na ka bashkuën me kiblën të gjithë, na ka bashkuën me librin të gjithë, na ka bashkuën me kitab të gjithë, na ka bashkuën me famë marr të gjithëve, na ka bashkuën me zot të gjithëve, na bashkon edhe me mendimin inshallah të gjithëve. Na prind njëjeri, i cili do na prind marr inshallah Allahu jallaluhu wajallashuhu, në neve në kë bod në var edhe pas varrit ashi knashur ilal fatiha derin jumale as